Və salat və salam Allahın ən şərəfli peyğəmbərinə, sülh olsun, Seyyidə Muhammedə və ailəsinə və ashabına. Amma başqa. Sorma Namaz kitabında buyurur ki, Salat us-safar. Yəni səfərdə qılınan namaz. Çünki biz deyilir ki, namaz müəyyən vəziyyətlərdə dəyişə bilər. Sala bilər hərəkətləri dəyişə bilər. Məsələn, var xəstə namazı, yəni xəstəyə qaldığı namaz. Var həmçinin qorxu qorxan vaxt namaz Və həmçinin səfər namazı var. Və səfərdə şəriət rahatlaşdırıb sənin üçün. Çünki səfərdə adam çox vaxt məşğul olur. Həm səfər ağırdır. Rəsul salləlləhindən ki, əs-səfər qıtatun minəl əzab. Səfər əzabın bir parçasıdır. Səfər nə qədər rahat yolla geçirəndə yenə yorulursan, təyyarə nəyə geçirəndə yenə insan yorulur. Səfər yorucudur. Və şəriətin rəhmətindəndir ki, müsəlmana, Allah və Rasulunu, ki, namazı, ibadəti sənə üçün yüngülləşdirib səfərdir. Və burada deməli, birinci məsələ səfər namazına ait, Allah subhanətə ilə icazə verib sənə qısaldasan namazları Yəni, 4 rükətli namazda nəzərdə tutulur. Yəni, zöhür, əsr, işə namazı. Bunlar qıssalır. Yəni, 4 rükətlisə 2, rükətlisə, 2 rükət qılınır. Və həmsinin hmm, ikinci məsələ, burada məsafə nə qədər olmalıdır? Ki, sən namazı qıssalda bilərsən. Ümumiyyətlə, məsafə yoxdur. Məsafə təyin olunmayıb şəriyyətdə. Deyilmək ki, 50 kilometr, Və 84 kilometr. Bunun dəlili yoxdur. Və İslam, kim İslamı əməlləmək istəyir, gəli dəlinlələsin, subutla. Əgər subut yoxdursa, onda azadsan. Lakin, ə, məsabı barədə insan özü bilir, nə vaxt səfərə çıxır. İnsan hiss edir səfəri. Və məsələn, biri var deyib, sağ sunqatı geyib gələm. Məsələn, səfərdə öz də hiss edir o məsələn biridir ki mən gəsələrəm məsələn rayonların birinə onun hazırlanmağı da başqa üzrə olur o səfərə, aydındır hissiyyatı da başqa üzrə olur insan neysə bilir, hatta səfərə çıxıraqsan yox və əgər bilirsə səfərə çıxır bu qabir məsafədir kəndinin və ya şəhərinin ahir evindən çıxsa bayraq axir evdən çıxsa, namazın vaxtı gəlsə, səhər artıq qıla bilər. Çıxdik ki, məsələn, məsələn, rayondan birini geçsin, asıbıçanım. Çıxdun, artıq xırdalanı keçdün, məsələn. Namazın vaxtı çıxdı. Yəni, maşinə çəkin, məsələn, qıla bilərsən, namazı səhər, namazını qıla bilərsən. Aydındır, çünki artıq sən yolda hesablayansan. Və... Ən düzgün rəyda budur inşallah, yəni, şəriətə uyğun Amma o, kimlər ki deyir, 50 kilometr gedəndən sonra səfərdə olacaqsən, 84, on dəlili yoxdur Soru müəllif burada səfərə aid, deməli, başqa məsələyə təxilir O da, deməli, Hacan səfər qutarır Yəni, hacan səndən müsafir deyilmirsən Adam var, məsələn, gedir səfərə Vaxtı varmı onun ki, o vaxtda can qalsa artıq o misafir deyil? Cevab odur ki, yox. Vaxtı yoxdir. Düzü bəzilə deyil ki, əgər dörd gün qalsın orada, 4 gün. Dörd gündən artıq qalsın, artıq səfər namazı qılmırsan. Amma ə, bunun dəlili yoxdir. Çünki biz dedik ki, dəlilin əməlliyi, hər şey. Ona görə vaxt olmadığını görə insan nə qədər qalıbsa, səfər namazı qıla bilər. Aydındır. Sonra həmsinə səfər aid məsələlərdən də biri, deməli insan elə başa düşmək ümüdrəksən səfər namazı qılmalısan. Sən tam da qıla bilərsən ortaq. Məsələn qıla bilərsən zöhrü 4 rükəz. La sünnətləri də qıla bilərsən. Lakin bu şəriətdən belədir ki, sənin üçün rahatçılıqdır. Eləyə bilərsən. Aydın necə Rasulullah sallallahu bu səfər namazları üçün qısalmağı. Allah təala ona rəhmət deyə və istifadə edin Allah təalanın Aydın amma bu vacib deyil. Yəni sənə görə birdən qılmaq istəsənsə, tam. Qıla bilərsən, azatsan. Həmişə burda deməli cümə namazında səfərdə qılmaq vacib deyil. Laçün qıla bilərsən. Cümən olsan. Həmişə səfərdə namazları da cəmləyə bilərsən. Məsələn, zöhrü əsri cəmləyə bilərsən. Ta ki zöhrün vaxtı gəldi, əsrlə əsri də qıla bilərsən. Görsən məşğulsan, zövhürü gecikdirə bilərsən, əsərəcən. Sora səhri qulub, sonra, sonra əsrinə valsın. Həmin sə məğriblə işadı belə. Görsən məğribdə imkan var, vaxt var, qıl məğribnə işanı. Görsün vaxtı yoxdur, gecikdir. işanın vaxtına işanı bir yerdə qılsa məğribi. Yolda sayılır, yoxsa mənzil başına çatanda sə. Nə? Onda məsələn birrəçdirsən, mənzil başına gəl çıxırsan, onda da birləşdirsən, ərsən 2-2 saat vaxtında yo, yo, bir, bir olar səfərdə. Birləşdirmək olar. yaxşı da əfzəldir. Beş vaxt qılasan, hələ söz vaxtında, lakin qısaldasan, dövrükətləri, amma birdən işin məşğul zad olsun, yəni, bil e, bitişdirə bilərsən, aydındır, hələ ondan sonra müəllif gətirir hansı namazları, nə vaxt bitişdirə bilərsən namazları, nə vaxt cəminəmək olar, hansı vəziyyətlərdə, lakin bu qalsın gələn dərslərimizdə, bu dərslə mühümdir ki, nə vaxt, zəvrlə məsələn, əsr qıla bilərsən bir yerdə, neki dənə vəziyyət var ki, o vaxt qıla bilərsən. Bu, inşallah, gələn dərstə. Hə. Əgər bir insan daim riayət edir, şünnet namazlarına, səfərdə olsa, qılmasa ona o subab belə bir dəyə var? Bəli, bəli, bəli. səfərdə inşallah, onların hamısı əciri əvəzləyir ol. Zöhür əsri elə deyil, amma əsrin vaxtında gəlb çatmışsan Bakıya. Qılma əsri daha, çünki daha, daha qılmırsan. Aydın deyil, Kul sonu düzgün de öl, çünkü Peygamber sahasının bir namazı günde iki defa kılmıyor Yani eğer əsr kılmırsan bir de əsr kılma Eğer o əsr düz birinci Aydın da ona göre Aydın dayı bu kadar Allah bilir